دعا غوث المستحب دي ابو هريره رضي الله عنه فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي ثلاث دعوات دري دعاګانی دي مستجابات او دا قبولي شولې لا شک فيهنا او دي په قبل دوکي اډو شک نشتا دعوه المظلوم یو دعو مظلوم خيره قبلي وداعت المسافر او بالدعاء المسافر قبلی کی وداعت الوالدی علی ولدی او دعاء د فلارج خپل بچو لکئی یو د مور ذکرونه کو حدیث کی نو د فلار قبلی د مور خودری درجه نورم سی وا نو حق ده نو د فلار په نسبت د مور دعاګان د بچو په حق کې ډیره قبلی گی، اگر دیکی ویلی چی دیکی وڈو شک نشتا رواہ ابو داود و, و ترمیزیو وقال حدیث حسنن ولیس فی روایت بی داود علا ولدی ہی دا لفظ نشتصر و دعوت الوالد ناغی کہ بس اولاد را گئے وصل اللہ تعالیٰ